Виверження, якщо можна так сказати, яке направлене вниз у глиб у забуте і наново віднайдене. Ви доводите, що людина здатна осягнути неосягнене, загадкове. Ми ось відкриваємо і шукаємо ангелів у космосі, є ж би і такі свідчення, а поруч незвідане у кущах афинів. Моя фраза здалась мені дещо парадною і пафосною. Ну, «Ну, я не впевний, що кожен здатний знаходити диво в спорихнявілих пнях чи в зарослях ахвинів», – м'яко перебив мене на Ілько. «Та й чи потрібне кожному, як ви кажете, не диво? Це дуже обтяжливо знати. Відчуваю це на собі. Ви думаєте, що я виняток, феномен? Та й не моя в цьому заслуга. Мені передалася тайна спілкування з худібкою від діда, а діду перейняв від прадіда». Так переказують Я уявляв собі Глибезну міфічної За переказом давнини Той нібито золотий вік Якщо він справді існував Коли пращур Цюцяка Жив у злагоді з меншими братами Коли люди Розуміли мову звірів і птахів Шепіт трав І шелест дерев Це була мабуть єдина гармонійна Мова любові Та чи це насправді існувало Діяло чи це не казка? І тільки казка. Але ж існують гіпотези, що начебто казки і міфи мали реальне історичне підґрунтя, і що начебто ворожнеча зродилася пізніше. До ворожнечі спонукав голод, все живе мусило живитись живим то все ж, як маю собі самому пояснити, що ось один із роду цюцяків зберіг тайну спілкування з підземними істотами, яких практично не можна ні приручити, ні навчити, ні приголубити, хіба може вужів. Чому іншим цього не дано? Чи, може, дамо простір фантазії і припустимо, що на нашка Ілька Кимсь вищим обрано для того, щоб він міг заглибитися в нижні похмурі часи, або ж навпаки, його прислано в наші дні з тих же сутінкових віків. Кажуть також, що серед нас, землян, давно прижилися пришельці звідкись, з інших планет і з інших світів. На наш Ілько слухав мої міркування, сунувши брови на очі. Бровами ніби заслонився від білого світу. Потім сказав Най буде по вашому. Мені зрідка теж здається, що я звідкись прийшов. Таке буває. На християнина знаходить несусвітнє, але то, повірте, дурниці. Я дуже земний письменнику, я сутній тут, на землі. І водночас я гей би не старий знову повторив уже сказане. Прошу не перейматися моїми припущеннями, фантазіями моїми і чужими. Я торкнувся його великої волохатої руки. Відчувалися, що старий хвилюється. Я вас розумію. Хочу зрозуміти ваше сум'яття. Бачу, що ви, як людина мисляча, не можете насушити собі голови цією ж таки тайною. Чому я, а не хтось інший, маю до цієї тайни певну дотичність?» А як же? хитав задумливо головою на Коїлько. Мене це мучить, це правда. Але моя мука, як би сказати, цілком домашня. Мої обидва сини, наприклад, і слухати не хочуть, коли починаю з ними розмову про гадюче. Їм цього на загал не потрібно. Мої хлопці сміються з якоїсь такої тайни. Вони зовсім не збираються бути посвяченими чи бодай наближеними до того що я ще не осягнене і загадкове. Їм добре жити з тими ж знаннями, що їх мають. Для них, повірте, ваші нижні світи із золотим часом – це простацькі байки для дітей. В голосі старого бринів прихований жаль. Я їм, як мовиться, не суддя. Не хочу і я судити ваших синів, їм видніше, але це сумно». Виходить, Ільку Юрійовичу, що на вашій особі в родині цюцяків скінчиться традиція панування над зміями. Над ними не можна панувати. Ой, ні. З ними мусиш по-людському, відповів старий, підливаючи в горнятка тернового вина. Розмова наша сльозилася повільно. Ми розмовляли і водночас начебто прислухалися до плюску дощу за вікном.